Allah, Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahra'l-bribad Allahum jalla shanuhu Hidunasimu sallahu alaihi wa salam Naposlaniqa Allahu wa pwassanika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kaja uzishni Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal amanu Attaquullaha haqqa tukatihi وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ovi koji vjerujete, bojite se Allahi jer lešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojete umirati osim kao pravi muslimani. Molim uzvišanog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od oni koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da nas učini od oni koji će umirjeti samo kao pravi muslimani. Draga brećo i cijenine sestre, Tema o kojoj bi večeras trebali govoriti je tema koja je veoma široka i zahtjeva mnogo vremena i prostora da se o njoj govori, da se o njoj kaže onako kako bi to trebalo. Pa s obzirom da smo skučeni s vremenom ja ću na samom početku pokušat da dam jedan uvid u samu temu i da vidimo sa kojih se aspekata može da se o ovoj temi govori i razmišlja. Neke o tih stvari ćemo pojasniti šire, neke ćemo samo spomenti, a i vi možete sami kući da razmišljate o tim nekim stvarima koje ćemo spomenuti ukratko i da vidite kako je Allah subhanahu wa ta'ala kroz neke od stvari koje propisao ovom čovečanstvu, kako je počastio ženu i kako je podigao njeno mjesto u društvu. Ovdje na samom početku ćemo se malo osvrnuti na položaj, odnosno kako je zapad, ne tako davno, kako je razmišljao o ženi i na koji način je posmatrao ženu. Zadim ćemo se dotaknuti toga kako je islam počastio ženu. I vidjet kako je Islam počastio ženu kao majku, kako je počastio ženu kao čerku, kako je počastio ženu kao suprugu. Zatim, posmatreći kroz prizmu nekih od propisa Islama, kao što je, na primjer, propisivanje Mehara vjenčanog dara, ili propisivanje annafakat, odnosno izdržavanja žena, ili da kažemo propisivanje starateljstva i itd. Zati ćemo također spomenti da vidimo kako je mjesto i ulogu žena imala u društvu kroz istoriju Islama. je ovo je jedna veoma bitna stvar. Da vidimo kako je Islam u koji pozivamo. Islam koji se gradi i temelji na Kur'anu i sunnatu Allahu poslanika sallahu alaihi wa sellem, Kako je u tom vremenu žena imala veliko mjesto i veliku ulogu u društvu. I posljednja stvar koje bi se trebali dotaknuti ako imadnemo vremena, to su dileme, dileme oko žene, od, koje dolaze od strane oni koji žele i hoće da kažu kako islam ženi ne daje nikakva prava, kako je žena u islamskom društvu za ostala itd. Ti dilema je mnogo. I mi u osnovi, u suštini, ne trebamo da se osrćemo i da gledamo na te dileme, jer svi mi kao muslimani znamo da ono što Allah subhanahu wa ta ta'ala propisiva u Kur'anu i što je došlo u sunnetu Allahuak poslanika sallallahu aleyhi wa sallam da je to istina u kojoj nema nikakve sumlje. Što se prve stvari, odnosno, na samom početku, bih želio da ukažem na jednu veoma bitnu stvar. A to je, da kada govorim o ovoj temi, a ovo je jedna od najosjetljivijih tema u ovom vremenu, i mnogo ćete naći da su ljudi govorili, da su pisali, da su pitali, odgovarali i tako dalje, kada je u pitanju položaj žene u islamu. Međutim, treba jednu stvar da na obratimo pažnju. A to je, kada prilazimo ovoj stvari da moramo da svoje mišljenje i svoje stavove temeljimo samo na Kur'anu, sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam i na praksi prvih muslimana. To je jedna metodologija kojom ne prilazimo samo ovom pitanju, nego svim drugim stvarima u islamu. Zbog čega, draga braće i cjene sestre, napominjem na ovu stvar. Napominjem na ovu stvar zato što danas imamo ljudi koji govore, koji pišu o polažaju žene u islamu, međutim koji imaju takvu metodologiju, da prvo u svojim glavama naprave, da kažemo sliku, stvore stav, kako mjesto žena u društvu zaslužije. I onda idu i traže dokaze, da tako i nazovemo, onda traže u Kur'anu, u sunnatu, u praksi muslimana, da potpomognu, mišljene potpomognu svoje stavove. To nije uzimanje Kur'ana i sunnata kao dokaz. To u velikom broju slučajeva biva iskrivljavanje značenja Kur'ana i sunnata Allahuak poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer osnova je da čovjek priđe Kur'anu i sunnatu i praksi muslimana i da vidi kako su oni posmatrali na ženu i da kažem ja tako prihvatam. A ne da čovjek priđe obrnuto. I da kaže, e eh, ja mislim da žena treba biti taka i taka i onda ide i traža kaže ovaj ajd može poslužiti kao dokaz i onda uzme i to. Kao što se možda da Ne tako davno čujete jednog takozvanog muslimanskog mislioca koji govori u ime vjere, koji kada su ga pitali o pokrivanju žene, kaže pokrivanje žene, pa kaže kako je to Hava i adem kako su bili pokriveni. Al-Ađelušanu govori u Kur'anu kako je Hava bila pokrivena. Zbog čega moja čerka ili neka druga muslimanka ne može tako da bude. Međutim, pogledajte, uzima kao doka oka šta? Uzima Kur'an. Mađutim to je pogrešna metodologija. I zato mi imamo nauke u islamu, u kojima se govori, u kojima se izučava, način kojom metodologijom se prilazi, da kažemo, određenim pitanjima, itd. Prva stvar, što je e, druga stvar, međutim, da kažemo prva stvar u sklopu ovoga što sam mislio da govorim, jeste da obratimo samo nakratko, da se osvrnemo kako je zapad posmatrao ženu kroz, da kažemo, svoju ideologiju, da ne kažemo kroz svoju teologiju i tako dalje. E, kažem ovo zato što većina danas dilema, odnosno da ne kažemo sve dileme, koje dolaze oko položaja žene u islamu, dolaze od onih koji su na zapatu. Ili da kažemo iz njihove ideologije, teologije i tako dalje. Međutim, u isto vrijeme, ako napravimo jedan hronološki presek i vidimo kako je islam prije nekoliko stotina godina govorio o ženi, i kako su oni govorili o ženi, sa punim pravom možemo da kažemo, okle vas, odakle je vama pravo da govorite o ženi kao insanu, da govorite o položaju žene u društvu i tako dalje. Tako ćemo na primjer naći u petom stoljeću raspravu kod hršćanskih teologa koji raspravljaju da li žena ima dušu ili ne. Raspravljaju da li žena ima dušu ili ne. Naci pazite, ovo nije došlo od nekih da kažem, običnih ljudi, ovo je došlo od teologa. A znamo dokada je Europa potpuno se oslanjala na crku, koliko se danas oslanja i tako dalje. Međutim njihovi teologi su raspravljali i govorili su što znači da je to mišljenje zastupao veliki broj teologa. I ne može da dođe rasprava oko neke stvari koja je bezveze, neka je zastupa tamo neki čovjek koji nije veze sa sezonom. Znači, mora da je to mišljenje zastupao jedan broj teologa, pa je došlo do te rasprava i tako dalje. Također ćemo naći e, u francuskoj 1586. godine takve rasprave da li je žena insan ili nije. Zatim one izreke, koji dan danas nekada čujemo na naještiti neki naši ljudi da je žena zlo bez kojih se ne može. Znaci to nisu da kažemo izreke koji tek tako došle. Znaci te izreke da je žena zlo bez kojih se ne može, e, to je e, to su zastupali teolozi zapadni. I možemo spomenju se imena ljudi koji su govorili, koji su davali definiciju žene da je to da je ona zlo bez kojeg se ne može. I onda isto kao dolazi na prima dolaze njihova prava na mišljenja koji su zastupali da žena ne može da dotiče evangelje, da dotiče e, Injil zato što je ona nečista u bilo kakvoj situaciji, znači nikako ne može da dotiče evangelje. Zatim sama ideja isposništva. Naći da čovjek e, ne ženi se. Odakle dolazi? Dolazi upravo iz ove stvari. Zato što su smatarali, da je žena nešto što je nečisto, što je za ostalo. I ukoliko čovjek hoće da doživi te neke duhovne dređe, mora da bude što dalje od žena. I onda upravo isti, istog razloga dolazi ta izdeja isposništva, ostavljanje braka i da na taj način čovjek, ako hoće da doživi te e, duhovno uspjenjanje, da na, ta, na takav način mora to da e, čini. Zatim također, na primjer, engleski zakoni iz 1805. godine, e, da čovjek ima pravo da proda svoju ženu, da ima pravo da proda svoju ženu, znači kao da je roba. E, međutim, primjena ti zakona je ostala sve do 1900 i godine u određenim dijelovima engleske, finske i tako da Znači, na takav način su ljudi na zapadu, ponovo kaže, mislioci, teolozi, razmišljali, ishvatali i doživljavali ženu, do u isto vrijeme vidimo, da kažemo, vratimo se u isto to vrijeme, muslimanima uh, Allahum posaniku sallallahu alaihi wa sallam kolko hilada, kolko stotina godina prijatoga i vidio kako Islam, kako Allah posaniku sallallahu alaihi wa sallam, govorio jani khairukum, khairukum li ahlihi naiboli majjuvama, su naiboli pramasoyim ženama, wa ane khairukum li ahlihi, ya sam uh, uh, majjuvama, naiboli pramasoyim ženama, uh, prama i tako adali. Točmo naravno videti vono me što dolazi. Govor O tome kako je Islam počastio ženu je, draga braći, cijene, sestra, nešto što je najšire u svemu ovome. Znači, o tome posebno možemo govoriti, bez ovih uvoda, neki drugih tema, možemo predavanja i predavanja da govorimo o tome kako je Islam počastio ženu. Znači, kao što sam vam rekao na početku, da posmatramo ženu kao majku, da posmatramo ženu kao čerku, da posmatramo ženu kao suprugu, Zatim, da posmatramo neke fikske, odnosno pravne propise, koji su došli, ako duboko razmislimo o tim stvarima, došli su samo da bi uzdigli mjesto i položaj žene na ovom dunjalku. Kao što vam spomenu, kao što je propisivanje mehra, kao što je propisivanje izdržavanja. Jer žena u Islamu, e, u bilo kakvom stanju da se nađe, nikada ne može biti da je ona obavezna da izdržava samu sebe. Žena ako je supruga, obavezna je na mužu da izdržava. Žena ako je včjerka, obavezna je na ocu da izdržava. Ako nema oca, onda ima djeda, ima rođak i tako dalje. Znači u islamskom pravu nema situacije da je žena obavezna da izdržaje samu sebe. Nego uvijek ima neko tu koji je obavezan da zaštiti tu određenu ženu. Znači da je izdržava, da je pruži, što ja znam, gdje će boraviti, odjeću, hranu itd. i tako dalje. Sve stvari koje su potrebne za jedan normalni život. I imam običaj na nekim svojim predavanjima da kažem, ako večeras ili danas od predavanja zapamtimo, ovo biće dovoljno. Pa tako i sada ovdje vama kažem, ako zapamtimo večeras, odnosno danas, samo ove dvije izrake s ovog predavanja, inša Allah ta'ala, da će biti dovoljno. A to je prvo izraka koje zabilje jiman Buhari u svom sahihu od radi Allahu ta'ala anhu kroz koju vidimo sačim je islam došao kada upitaňu jima de kaje radi Allahu ta'ala anhu kao što zabilje jiman Bukhari u svom sahihu kaje kaj, kunna fil jahiliyeti la na uddu nisae šeia kaje u jahiliyetu mi u jahiliyetu sada Omer radiyallahu ta'ala anhu govri kao čovjek koje živje u jahiliyetu koji je bio jedan dio tog društva čovjek koji je primio islam koji je bio usposlanika sallallahu alayhi ve sellem i vidio i doživio i razumio obadwie ove strane kaže kunna في لا نعد نساء شيئا kao smije jahiliye mi u jahiliye jne nismo smatrali znači znači nismo uopšte smatrali da su žene neko i nešto da su žene neko i nešto bitne. كشف لما جاء الاسلام وذكرهن ما جتيم كاجا دو شاو اسلام ا كداي سبومين وانين كاج راينا بذلك لهن حق كاج فيديليسمو كويي برافو جينيه اي كويي ابن عمر رضي الله تعالى عنه سين عمر الله تعالى عنه تكوجي سبل الجيم بوخاري صو صحيحه يراكا واポглядай това из раке الكلام walinbisaat fi ahdi kunna nataqil kalam walinbisaat ila nisa'ina fi ahdi nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kaže mi smo za vrijeme poslanstva nači dok još poslanik sallallahu alaihi wa sallam tu biyo dok jo objava dolazila kaže smo se i izbjeghavali smo da se obraćamo svojim ženama i da se pred njima ukslimo izbjeghavali smo da se obraćamo svojim ženama i da se pred svojim ženama opustimo. Zbog čega, kaže, bojeći se da će doći ajeti koji nas kore. To jest da kažemo nešto, da uradimo nešto, pa da dođe objava od Allah subhanahu wa ta'ala u Koran ili posaniku sallallahu alaihi wa sallam da se kaže, tako ne smijete postupat ili tako postupat tako dalje. Kaže, pa kada umro posaniku sallallahu alaihi wa sallam, onda smo, kaže, počeli, onda smo se ono što se kaže opustili. U predli za, za biljež imam Bukhari s ovom nači kaošte na primer slučaj s'kowlom radiyallahu ta'ala ranha ashabikum koja se raspravljala sa svojimuža kada joj rekao riječi kway mogu da budu riječi razoje tako zvanje zihar i kada se raspravljala ya Allah subhanahu wa ta'ala objavio ayete qad sami' Allah qawla la'ti tujadilu kafi zaujiha wa tajtaki ila Allah wa Allah isma ta havorakuma govor onaj koja se raspravljala sa svojimuža Allah subhanahu wa ta'ala, po pitanju rasprave, te žene sa svojim mužem objavio nekoliko kuranski ajta koji će se učiti sada sudnjeg dana. Znači, pogledajte samo u ovome sa kakvim stvarima je došao Islam. Draga braću, cijene sestre, kada kažemo džahilijet, kao što smo vidjeli od ovim predajama, to kom slučaju ne znači samo nešto što je bilo vezano za Arape jedan period vremenski koji je bio vezan za jedan narod koji se zovu Arapi. Jel da kažemo, to je malo ovako specifičnije značenje izraz jahilijet. To je period prije dolaska poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Mađutim u, u općem značenju, rije jahilijet znači svako mjesto i svako društvo koje je daleko od propisa Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Zato je šeht Muhammed Kut napisao knjigu, u knjigu jahilijet u krnil aširinu. Jahilije 20. stoljeće. I zato kada ovdje spomenemo, kada kažemo radijallahu ta'ala anhu, da nismo smatrali žene vrijednim u Jahilijetu, pa kada je došao islam, vidjeli smo koji imaju prav. Ne znači da je to bilo samo kod Araba. Ako čitamo historiju naroda i vidimo čak ljudi ovdje kod nas, vidjet kako je mjesto žena imala. Međutim, kao što smo rekli i kao što ćemo vidjeti, kada je došao islam, islam je došao da uzdigne mjesto žene Na ovom dunjaluku. U društvu bilo, da kažemo, za koji narod, bilo za koju naciju da je ta žena vezana. Tako, na primjer, možemo posmatrati počast ženeka kao majke. I, draga braćo, cijene sestre, ovo je jedna stvar koja je, da kažemo, sima nama manje više poznata. Međutim, u istinu, kada čovjek posmatra ovoj stvari u smislu da vidi sebe i svoj odnos prema majice, svoj odnos prema otcu, svoj odnos prema njeni, svoj odnos prema rodbini. Međutim, ovdje govorimo o majci. Vidjet će prvo, znači, djevnu samutomi. Druga stvar, pogotovo kada posmatramo da kažemo nekako djecu ovog današnjeg vremena i njihov odnos prema njihovim majkama. Znači, zaista čovjeka sa jednim pravom bi trebalo srce da zavoli. Međutim, dok vidimo, kada se vratimo, i ne da kažem samo kada se vratimo u smislu da pročitamo da proučimo taj ajet, neko da stanemo kod tih ajeta, da malo porazmislimo više. Jer svaki čovjek sve što više uči kuranske ajete, ima neke svoje posebne doživljaje, neka posebna osjećanja sa tim kuranskim ajetom. Ponekad čovjek desetinama puta prođe pored nekog kuranskog ajeta, ne doživi ništa. Međutim, sa učenjem, učenjem, učenjem, tođeš, subhanallah, proučiš ajet, Pročita ajit vidiš ga kao da se ga prvi put proučio ili pročita. sada pogledajte kuranski had kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o tauhidu kada govori o robovanju samo Allahu subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu ta illa iyyahu wa tvoj gospodar je naredio da se samo on obožava tvoj gospodar je naredio da se samo on obožava i da se roditeljima čini dobročinstvo je kada idi nekada na prvi pogled, idu se roditeljima čini dobročinstvo. Možniti pogledajte u ovom kur'ansku majetu, Allah subhanahu wa ta'ala u ovim kur'anskim majetima je spomenuo mnogo naredbi zabrana. Možniti prva naredba koja je došla je naradba temhida. Odma naredba koja je došla u slu naredbu je dobročinstvo prema roditeljima. Prva naredba koja je došla uz naredbu temhida je božavanje Allah subhanahu wa ta'ala jednog jedinog je dobročinstvo roditeljima. Wabil walidajni ihsana. I Ako budeš prema njimata, kaže, فلا تقول لهما uf. Nemojim rečni uf. Znači ovaj izraz uf u arabskom jeziku je izraz sa kojim se očtuje i najmanje negodovanje. I zato kažemo mu da su Arabi koristili neki drugi izraz kako sa kojim se očtovalo negodovanje manje od toga, Allah ga spomenuo ovdje. Znači najmanje negodovanje jeste kodara babilov znači Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranjiva ita izras. Wabil walidain, roditeljima. Pa makarbini mušrici. Pa makar bini nabiy alici. I zato vidimo drugi majit, ma Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi al, fala Ako oni budu protiv tebe tražili, ne tražili, wa in budu sabarili protiv tebe. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, onda im utme felat uti' umma. Utte im uto istvari, innamo ibiti pokoran. Wasahiba huma fiddunya ma'arufa. Ali imna dunyaluku, ali na dunyaluku pramanima, budi lijeb. Fino sabhodi. Naci pa makar, rote lbili davianici. Iza to čemo vidjeti, više hadisa wa sunnatu, Allahu akbosanika sallallahu alaihi wa sallam, o toga, kada yadošla maika, esme radiallahu ta'ala, anha ko yabila Itranjela da čini dobročinstvo prema njemu je poslani poslanik poslaniki sallallahu alejhi ve sellem jereko sili ummak čini dobročinstvo prema tvojoj majkinici od toga uh, kao što je zabeljeno u Buhari Muslim hadisu Abdullah ibn Amra al As da je došo čovjek a poslaniku sallallahu alejhi ve sellem reko Allahu poslanice uh, dozvolimi da, da idem da se borim da idem u džihad pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem reko dal suti gibrotali bareko da kaže fe fihi ma fejahid kaže tvoj džihad je da budeš sa njima i tako Jedna predaja koju je zabilježi imam Buhari u svom dijelu El Adab El Mufrad znači ne u svom sahihu nego El Adab El Mufrad prenosi se da je za vrijeme Abdullah ibn Omara došao čovjek i prilikom obavljanja tavafa oko Kabe svoju majku stavio na svoja leđa svoju majku stavio na svoja leđa u smislu da je čini da ta majka šta da ne hoda nego je da je nosi na svojim leđima I kada je to završio, vidio Abdullah ibn Omera i prišao mu. Znači, Abdullah ibn Omera kao velikog učenjaka, velikog ashaba Allahovog kvasanika sallallahu alaihi wasallam i rekao mu, kaže, misliš li da sam joj se odužio sa ovim što sam sada učinio? Pita ga, postavlja mu pitanje, dali sam se odužio svoje majici sa onim što sada činiš? Pa kaže Abdullah ibn Omera, kaže, nisi joj se odušio nikoliko jedan od najnijen uzdisaj, prilikom porada. I ti ona jedan nijen bol, wola bi talqatin vahede, ona jedan bol, kada majka osjeti kada porađa svoje djete, kaže ni toliko joj se nisi. Kaže zahvalio i vratio joj. Mađutim, kaže učinio si dobro djelo, a Allah nagrađiva mnogo i za malo učinjenog. A Allah nagrađiva mnogo i za malo učinjenog. Pa od ćemo vidjeti kroz istoriju Islama, na primer kada čitate, ako ste čitali Slučaj s Ebu Hanifom, rahmatullahi aleyhi, jednim od poznatih imama. A inači, jedna stvar koja je, je bila vezana i poznata za život Ebu Hanife, jeste da je Halifa od njega tražio da bude kadija. Da je Halifa od njega tražio da bude kadija u hilafetu. Međutim, on je odbijao da bude. I što je da kažemo, još bilo gore od toga, znači, e, Halifa je naredio da se udara, da se bičuje kako bi prihvatio kadiluk. Na je da se udara, da se bićuje kako bi prihvatio kadiluk. Međutim, Ebu Hanif bu, odveli bi ga u zatvor, bićovali bi ga, pustili bi ga, on ne bi prihvatio kadiluk i sve bi tako ponovo se vraćao do bivode genek, ponovo izlazu i tako dalje. Međutim, ono što je govorio jeste da se prenosi da je rekao vam validati, Kaže što je moja majka pala u ne Kada je čula što sam mnom rade, kaže bilo mi je gore od svih onih udaraca koje sam doživio. Znači, ovo nije, ovo izrako debu Hanife, ovaj slučaj, eh, draga braću i cijene sestre, to nije nešto bilo što je vezano bilo za jednog pojedinca. To je bilo jedno takvo društvo koje na takav način se obhodilo prema nekome ko se zove majka. Kao što također, ako posmatramo, vidjet ćemo da i na isti takvi način se obhodili prema nekome ko se zove otac, ko se zove brat i tako dalje. Ta stvar, kada to ovdje sada spominjemo, to je bilo nešto što je bila praksa Prvih muslimana, odnosno praksa muslimana, da su se na jedan takav način obhodili prema svojim roditeljima. Pogotovo prema svojim majkama. I zato možda smo, možda je neko od nas, a sigurno desne, da je zatekao ljudi i vidio svojim moćima primjera ljudi koji su imali dobročinstvo, prema, veliko dobročinstvo prema svojim majkama, pa koji je odbio da uradi nešto bitno u životu, zato što je njegova majka, to od njega onaj tražila, e, da putuje neđer da ode da radi, međutim, majka mu rekla Nemojić, tijel da uradi ovo, majka mu rekla, znači, u velikim bitnim stvarima je poslušao svoju majku, jer nije da se majka posluša samo onda kada je čovjek u to počejif, znači, kada ide nekako njemu, onaj, uz ruku, nego je, da čovjek posluša i da bude, da pokaže to dobročinjstvo prema majici, onda kada se to, da kažemo, ko si sa njegovim sa njegovim ličnim potrebama. Svetim također, ako vidimo, i nisem da je ova stvar, da kažemo, ovako uh, zanimljiva, za uh, razmatrati i razmišljati o njoj, a to je da vidimo kako istan počastio ženu kao kćerku. Jer vi znate, i svi znamo, uh, kako su, kakav su odnos Arapi imali prema ženskoj djeci, prema kćerkama. A to je kada bi se rodila žensko, žensko djete, kada bi se rodila kćerka, da bi je šta? da bi je zakopali. Međutim, opet ćete jedno drugo čudo, koje je uistinu čudo. Kada vidite zbog čega su to radili, radili su to zato što se bojali sramote. Da će to žensko djeto uraditi nekakav nemoral i nešto ružno, pa da će to biti sramota za čitavu porodcu, da će biti e, sramota za čitavu familiju. Međutim, naravno, to ne opravdava ono što su činili, ono što su radili. Međutim, Taj odnos prema ženskoj djeci nije nešto što je vezano samo zarape. Mi danas imamo u našem narodu čovjeka, pa makar bio mu sniman, kada mu kažeš, kada mu donesu haber, rodilo se ženskoj djete, dobiju si kćerku, cht, nema onoga, ne vidiš ti na njemu, da njemu drago. Kao možda da su mu rekli rodio se sin. Jer ljudi kažu, e eh, rodio mi se sin i to posebno hoće da naglasi, rodio mi se sin, rodio mi se sin. Međutim, rodila se kćerka, možda je rodila kćerka, hamda i tako dal počutim, kad vidimo stvari, za kojima je došlo Islam i kakav odnos prema ženskoj djeci. Znači vidimo, da nema ima nikakve različe između muškog i ženskog djeteta. I zato Allah subhanahu wa ta'ala usul išura, kada spominje, kako Allah jalšanu nekom je daje djecu, nekom je ne daje djecu. Allah jalšanu kaje, jeha bu li meješa u Allah ko me hoče poklonja v žensku djecu. Provela je Allah dželalu šanu spomenu žensko dijete. Wa yahabu limayešaa'u dzukur. je hoče da i muško dijete. Aw yuzawwijuhum dzukrana wa Ili nekome daj i mušku i žensko dijete. Wa yec'aluma majšaa'a kima. Ana kome nadadni ne djetson ikako. Spok je Allah dželalu šanu prvo spomene ćerke. Ne znači apse nešto prvo spomene da to znači da je bolje. Arabski komes spominjanje neke stvari na prvom mjestu ne znači da je bolje. Allah dželalu šanu kaže: "Asta vi ashabun al-jannah." Ni su isti Pa tresta units jannata Allah dželešano je prvo spomenu sa unike vatre znači da su bolje sa unike džannata ahuza billah Majuti posle to Allah dželešano kaže ili nekome dae i mušku i žensku prvo je spomenu nekome dae žensku djecu a nekome mušku pa onda posle toga Allah dželešano je spomenu a nekome dae i mušku i žensku na drugom mjestu je prvo spomenu mušku pa onda žensku a na prvom žensku pa mušku što hoće da se kaže da nema razlike djete bilo muško, bilo žensko znači to je poklon ljudu Allah subhanahu wa ta'ala i za to kada su dolazili dolazili smo ljudi sa isto tom logiko i govorili mu, žena mi rodila četvrtu i petu kćerku on bi govorio poslanici su bili očevi kćari al anbiya kanu aba'u al banat poslanici su bili očevi ćeri je zato pogledajte kolko je poslanik sallallahu alejhi ve sellemi mu očeri kolko su drugi poslanici mali ćeri tako dalje Allah subhanahu wa ta'ala nene kim se spominjate ćeri znači nije su ćerke nešto što su da kažemo što dolaze iz za sinova i zato subhanallah uvidelo kada sam našao kada sam video znači treba da se njom da se ponosi svako ona koji ima ćeri a to je da je selef govorio pogledajte selef je govorio kaže Albenu ni'am. Kaže, sinovi su blagodat. Walbenatu hasanat. Akčeri su dobra dijela. Sinovi su blagodat. Akčeri su hasanat. Dobra, lijepa dijela. Kaže, Allah pita za blagodat, a nagrađiva za dobradjela. dijela. Znači, pogledajte ponovo jednog razmišljanja o tome izhatin takojir kada vidjeta haditha allahu aposanihka sallallahu alaihi wasallam kao usta haditha koizabila jema muslim wa danasa radiyallahu ta'ala anhu aposanih sallallahu alaihi wasallam goriya min'a ala jariyatayni hatta tablughā jā'a yawm al-qiyamati ana wa huwa hākada wa dhamma bain usb'aihi kaj onai ku odgo i dvijek chari onai ku odgo Sadoks ona ne udaju, te blaga, znači dok ne postanu punoletne, međutim ovdje značenje doksone dok na udaju, jer obaveza je oca da izdržava svoju kćerku sve doks ona šta, dok se ne uda. Kaže ko bude izdržavao, izdržava dvije kćeri, odgoji dvije kćerke doks one na udaju, kaže do oče na sudnji dan, a ja i on ćemo biti ovakvo. Je poslanih sallallahu alayhi wa sallam je ovako pokazao sa dva prsta. I također kao što je zabilježio Imam Buhari Muslim, od Uqba ibn Amira, da Allahu pa sanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, da Allahu pa sanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, men kane lahu thalathu benat, ko bude imao tri kćari, pa bude sa njima strpljiv, i odgoji ih u smislu da i nahrani, da odjeću i, da i tako dalje, doće na sudnji a one će mu biti zaštita, bit mu zaštita od jehennemske vatri. A, kao što sam znači već, E, napomenuo, nećemo imati vremena da se osvrnemo na, na druge stvari u smiju da pogledamo e, mudrost propisivanja mehra, mudrost propisivanja obaveze izdržavanja e, na kraju krajeva i sami način propisivanja razvoda braka u islamu, da čovjek može razvesti svoju ženu tri puta, odnosno dva puta da ima pravo povrata došlo je samo radi žene e, i da se da ljudima, muškarcima doznanja da žena nije neko sa kim se igra nego znači da ona toliko vrijedna Da toliko mjesto ima kao tebe. Ako jednom kažeš razvedena si, razveo si jednom. I možeš da je vratiš. Drugi put ako si rekao može da se vratiš. Treći put kada si je rekao onda više ne možeš da je vratiš osim sa uslovima i stvarima koje je opšte poznate koje su opšte poznate u islamskom pravu. Znači sve su ti propisi došli radi kažem očuvanja interesa i položaja same žene. Treća stvar na koju je nužno da se osvrnemo jeste da pogledamo e, i da malo reknemo nešto o tome o ženi i društvu. Odnosno da vidimo kako je žena u onom izvornom i pravom islamu kako je imala svoj položaj, svoj položaj i društvo. E, normalno, na samom početku želim da jednu stvar skrenem pažnju. Mi ne prihvatamo te propise zato da kažemo E, pogledajte, Ulađeršanu je dao ženi mjesto u društvu i prihvatamo zato što je dao mjesto u društvu. Ne. Mi ovaj islam prihvatamo zato jer vidjeli da je islam istina. I propisima prilazimo onakvi kakvi oni jesu. I prihvatamo propise onakvi kakvi oni jesu. Bez da kažemo, e, meni se ovo čini lijepo, ja ću ovo prihvatiti, ja ću ovo odbiti, tako dalje. Ne. Znači, kao što smo skrenuli, na samom početku pažnju na stvar koja se zove metodologija prilikom e, da kažemo izučavanje ove teme, ove tematike. Međutim, želimo s ovim da kažemo da žena koja odluči, koja želi da se pridržava Islama onako kakav on jest građenom na Kur'anu, na sunnatu Allaho Kusanika sallallahu aleyhi wa sallam Allah djelašanu ne oduzima njoj pravo da ona ima, da kažemo, svoj položaj u društvu obrazuje čak da bude ona koja podučava ili kao što ćemo vidjeti iz onoga što ćemo spomenuti. Vratimo se samo na one rasprave kršćanski teologa o tome da li žena ima dušu ili ne, koje je bilo u petom stoljeću. Vidjet da kažemo kada sami možemo vidjeti, znamo kada je Allah poslanih sallahu alaihi sallam živio. Vidimo kao što nam je zabiljeo žima Buhari u Somsahihu od Ebu Saida da jedna žena doleta Allahumma poslaneiku sallallahu aleyhi wa I kaže Ya Rasul Allah Wa Allahu poslanece Dheheba al rrijalu bi hadithike Wa Allaho poslanece Kaže, muškarci, Oni kaže, pokupiše pije o tebe tvoje znanje Iodoše sa tvojim znanjem Međuti mi žene Na jedan način ostajemo Normalno i te žene peste Kada son to opetale One su također slušali od poslanika sallallahu alejhi ve Jer Irzamo ono pustanih, sallam, uto, kaako, Hax, pustanih, da su slušali kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao to kako je rekao. Dakle, to je opšte poznato svima. Međutim dolaze u smislu da žele da poslanik sallallahu alejhi ve sellem da im da jedno posebno mjesto. Da im da jedan poseban termin kada će ni I kaže mushkar svedoči sa sa tvojim govorom, sa tvojim znanjem, نفسك yuman, pa kaže da'ina mawshin yadan posiban dan, kada ćeš nas podučavati, ono me što te Allah dželle şane podučio. I predaje da Aisha radijallahu ta'ala anha, ko izabližima muslim po svom sahihu, da kaže Aisha kaže njihov nji stid nije spriječio u tome da nauče propise svoje vjere na primer pogledajte uh, da uzmemo samo na primer Aishu radijallahu ta'ala anha da uzmemo Aishu radijallahu ta'ala anha kao učenjaka mi ono što znamo ono da kažemo globalno Aishu radijallahu ta'ala anha jeste da je to bila žena Allahovog poslanika sallallahu عليه وسلم ولكبر حديثا دتجئمو ده سرنوسي ركايشا برنوسي سو الله عليه وسلم اي تاكو دالي ماجدتي الله تعالى عنها نيبيلا جنع لكاج منيبيلا اسبا كويس هم برنوسيلا الله عليه وسلم عيشه رضي الله تعالى عنها يبيلا وسبا كويس يبيلا اد الله وكوسانيكه صلى الله عليه وسلم Pa je tako, na primjer, veliki islamski učenjak, imam Ezerkeši, napisao čitavo dijelo u nekoliko tomova, u kojim je spomenuo predaje, u kojima je Aisha radijallahu ta'ala an, anha odgovorila ili dodala na znanje druge ashaba Allahovu kusanike sallallahu alaihi wa sallam. Znači, kada su ashaba Allahovu kusanike alaihi salatu wa nešto govorili, citirali, pa kada je došla Aisha radijallahu ta'ala anha i rekla ne, ima još na tome da se doda ili kada je i tako dalje. فقاش إمام زركشي فابي أصحابي كدابي دونيهن دوشل تو رجعوا إلى قوليها وراتل بي سي نيانو مزاني وراتل بي سنومي شتابي ركلا عيشة رضي الله تعالى عنها إذا تو كاجه ابن شهاب الزهري وليكي учنيك из جنراتي السلفة из первой جنراتي كاجه لو جميع علم الناس كلهم كاج لو جمع علم الناس كلهم وعلم أمهات المؤمنين كاجه كدابي سي sakupilo i sabralo znanje svih ljudi i znanje žena Allahovog Kwasanika sallallahu alaihi wa sallam kaže Aisha ta'ala anha bila bi avsa'uhum ilman bila bi nai učenija magunima ovo je govor imama Zerkeshia rahmatullahi alaih uh, imam ibn Hazm u jednom svom djelu uh, iz usuli fikha je spomenuo imena ashaba uh, od koji se prenosi da su izdavali fetvah Jer pastovo, Iisus i ashabi Allahovog Pasanika sallallahu alaihi wa sallam izdavali fetve. Bilo među ashabima Allahovog Pasanika sallallahu alaihi wa sallam, oni koji su došli, bili određeno vrijeme uz Allahovog Pasanika sallallahu alaihi wa sallam i su jedan dio znanja od Allahovog Pasanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, bilo je oni koji su mnogo vremena provodili uz Allahovog Pasanika sallallahu alaihi wa i poslje toga Su bili pravnici, bili su učenjaci koji su odgovarali ljudima na pitanje i tako daj. Pa je tako Ibn Hazn spomenuo te ashaabe koji su bili muftije, koji su izavili fetve, među kojima je bio Ebu Bakr, Omer, ali uh, Osman, među kojima bio Ibn Mesud, Ibn Abbas, međutim prvog koga je stavio na taj spisak ili na tu, da kažemo listu, bila je Aisha radijallahu ta'ala anha. Tako je imam ibn Sa'ad u svom Al-Tabakat, Al-Kubara, spominje više od sedam žena koje su prenosile od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam od nekoga, od ashaba. Znači sedam stotina žena kao ravija. Uh, Hafiz ibn Asakir, poznat Hafiz hadisa ki umro u godine po hijri, on je imao nadimak Hafiz ul -umme, Hafiz ummeta njegovo dijelo, tarih Dimašq, historija Damaska, znači možda bi nova ovaj čitav sto mogla da stane, možda. Znači u metrima. Znači na ovaj mislim, nisam siguran, to njegovo dijelo, tarih Dimašq, bi moglo da stane. To je historija Damaska gdje, međutim, spominje koje ušo, koje je prošo i spominje one koji su prenosili hadise i spominje te njihove hadise. Znači to u stvari jedno od hadijskih dijela i zato ponekad možete naći ovo dijelo, Damask. On ovaj je Hafiz Ibn Asakir, je imao više od 80 žena, više imao od više od 80 učitelja koji su bile žene od kojih je učio hadisku, s kojih je učio Danas, vremenu malo da kažemo, možete naći ljudi da su da kažemo imali deset profesori profesorica iz jedne nauke. Mađutim ovaj Hafiz imao preko 80 svojih učitelja koji su bile žene. Euh, profesor istama također možemo vidjeti veliki broj žena e, koji su bili učenjaci znači žene koji su izdavali fetve e, koji su podučavali, podučavali muškarce e, koji su govorili ljudima o znanju e, čak halife od njih tražili savjeti i tako dalje pa se tako na primjer spominje za čerku Sirina čuli ste za onog poznatog učenjaka Mohamed ibn Sirina on imao sestru koja se zvala Hafsa koja je ujedno bila i njegov učitelj I ponekad kada bi došli ljudi da e, i pitali bi ga, kako ovo se uči i kako ovo, oni bi govorio, idite kod hafse i pitajte nje kako se nje kako se to uči. Ummu Darda, žena od Ebu radi Allahu ta'ala je također bila veliki mila veliki pravnik. Vasi tako Hafze ibn Kesir, u svom dijelu Al-Bidave nihaje u devetom tomu četrdeset sedmoj stranci spomnije kako je halifa muslimana tadašnji, Abdul Malik ibn Marwan, kako je ishao kako je išao kod Ummu Dardaa i kako je od nje tražio znanje znači kako je sedio znači na mjestima gdje bi one di aviona predavala i od nje bi uzimao znanje normalo znači sve je to bilo onako kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže ako od nje nešto tražite tražite to iza zastora je bio običaj da žena ako podučavala muškarce da podučava iza zastora kao što su to dolazene i kod samih žena Allahovog poslanika sallallahu alayhi wasallam Također ima jedna da kažemo zanimljiva ona da ne kažem Uh, ima jedna zanimiva priča kwa je svano istinita uh, a to je vezano za jednog velikog islamskog učenjaka pranika hanefiskog mezheba zove se imam al-Kasani uh, kwa je napiso veliko djelo kwa hanefiskog mezhebu fiksko kwa je se zove bedai usanaj fitartibi sharae uh, unija učio pred jednim učenjakom kwa je se zvavu ala u din samarqandi kwa se zvao ala u din samarqandi a bio napiso jedno pravno djelo koje je nazva tuhfatul poklon pravnicima i taj je čovjek taj njegov šejh je imao kćerku koja se zvala Fatima međutim od babe je stekla takvo znanje da babo kada bi izdavao fetve i kada bi napismeno izlazila fetva išla bi sa babinim potpisom i sa njenim potpisom zajedno znači ne bi babo izdao fetvu da je sama potpiše nego bi njegova kćerka Fatima također tu fetvu ovaj potpisala međutim ovaj njegov učenik Kasani je pred njim učio i ovu čerku su dolazili i tražili prosti međutim kojima je bilo i vladara sinova od khalifa i tako dalje međutim nikome nije dao ali ovaj njegov učenik kada je napisao komentar na ovo njegovo dijelo koje sam spomenu Tuhfatul Fuqaha kada je napisao komentar na to dijelo on mu je dao svoju čerku kao ženu a mehr od ovoga učenika je bilo to dijelo koje je napisao I zato je tada došla izreka kaže kaže pro komentari so je njegovo tuhve njegovo djelo koje se zvalo tuhve a zato je, dobio, zato je dobio njegovu kćerku I onda posle toga kada ono ženio onda fetva kada bi izlazila potpisao bi je i babo i potpisala bi je kćerka i potpisao bi isto tako i Z. Znači ovo je bila stvar da kažem ovo su samo neke kapljice iz mora Kakvo je mjesto žena imala u islamskom društvu. I zato ovo, draga braći, cijene, sestre, spominjemo samo ukratko i nekratko. Jer ovo mjesto, znači, pogotovo danas u vremenu kada se piše, kada se izdaje, napisane su knjige i knjige. Ali želim da vam e, na način predstavim i da vam kažem da je to bilo nešto što je bilo prisutno u islamskom društvu. Normalno. Se ovo bilo u skladu sa propisima islama i šarijata. Nije ovdje bilo miješanja muškaraca i žena. Znači, ovo je bilo onako, kako je to spomenuto u drugim propisima kada u pitanju odnos između muškarca i žene. Međutim, znači, danas ove stvari, danas ljudi mogu i trebaju da se obrazuju, međutim, vse to treba da bude u granicama šarijata. Jer ako hoćemo da se obrazujemo, a odbacimo granice šarijata, onda zbog čega hoćemo da se obrazujemo? Kažemo da trebamo biti muslimani koji smo obrazovani, međutim ostavljamo osnovne stvari koje nam isto taj naš gospodar kod koga smo mi muslimani eh, ostavljamo te stvari koje nam je on subhanahu wa taala naredio. Ono što se meni da kažem najviše dopada i doim i ovim stvarima što vidimo, što više ja čitam ovim stvarima vidimo ne istinu. Oni koji hoće da nam kažu u kakvom položaju ili kakav položaj i mjesto ženi u Islamu pripada. Pogotovo, na primjer, imate danas gdje ljudi na sve sile, na sve način, pa čak i neki muslimani, čak i neki muslimanski mislioci, hoće, na primjer, da kažu kako žena u Saudijskoj Arabiji kako se ne obrazuje. Ja, evo, skoro svake godine budem i odem u Saudijsku Arabiju i posjetim te gradove i vidim, znači, vidimo, imaju fakulteti za žene, e, ovaj fakultet, ovaj. Pa čutim ljudi iznose na istinu. Ljudi iznose na istine. Čovjek kada se u to uvjeri, kada vidi, vidi da je samo problem u tim ljudima koji iznose na istine. Znači, žena se obrazuje. Nije istina da se žena ne obrazuje. Međutim, žena se ne obrazuje onako kako bi oni želili da se ta žena obrazuje. Da žena izađe onako kako ona želi, da govori ono što oni želi, i tako dalje. I zato, na primjer, evo jučer, otvaram strancu na internetu od šeha Nasera ili Omara, i tamo prvi haber da je sada u subotu to je star jučer, da je u Riadu počelo 213 ljetnih seminara ljetnih seminara Kur'ana to je na primjer jedna stvar koja je u zadnjih godina mnogo e, raširan u arapskom svijetu, znači ima dosta ti ljetni seminara Kur'ana gdje čovjek za 2-3 mjeseca dosta toga može da nauči od tih 213 ljetnih seminara Kur'ana 126 je ženski znači 126 je ženski mnogo više ili da kažemo više nego što ima muški, međutim opet kažem, vidim, vidimo da je, da kažemo problem i ljudima znači koji namjeno iznose te neistine zato što vide znači da ti ljudi žele i hoće i praktikuju i drže se islama, drže se Kur'ana i Sunneta Allahu vakosaniku sallallahu alejhi ve sellem. E da znate da u Saudijskoj Arabiji danas znači ima nešto što se zove šariatska policija. I znači čovjek hođe čovjek tamo škuje, dođe policajac kaže momak, jel si to žena, kot je to? Znači ako ti nije žena, ako ti je đavo ekišta, znači kaže ti ajde Prošeta je malo, ti na jednu stranu, ona na drugu stranu. Kada se zauči jezan, znači svaka radna, bilo koji, nije samo džuma, bilo koji vaka daje. Kada se zauči jezan, znači ljudi zatvaraju radnju, idu na namaz i tako dalje. Znači postoji znači, ta institucija naređivanja na dobro, odraćanje od za. I mnogim ljudima je to teško. I ne žele da u savremenom dobu vide jednu takvu državu i onda iznos je laži. Kao što je, na primjer, pje nekoliko bilo u Mekiji kada je bio požar u onoj jednoj škole, kažu da ta šariatska policija nije dala vatrogacicima da uđu ovaj, u tu školu, zato k'ovi muški, ovi vamo ženski, i da te šariatske policije da izginulo toliko djevojci i tako dalje. Znači, sve stvari koji su, su neistina, laži, koji dolaze iz usta i oni koji ne vole i koji mrze Islam. Posljednja stvar, e, stvar, nemamo vremena da se nije dotaknemo. E, ja da kažem, ako ima neko pravo na neko svoje skromno mišljenje, mislim da se na ovo ne treba puno bazirati. Jer čovjek zdrave pameti, čiste vjere, znači, može da dokući e, ljepotu tih propisa, može da dokući e, da su to propisi koji su došli u koris čovjeka, koji u ko, na kraju krajeva u koris žene itd. Međutim, imamo, i ilak imamo, ali kažem, ne treba puno da se satnim stvarima zamaramo, e, imamo dosta Imamo, znači, ljudi koji su pisali odgovore na te dileme. U isto vrijeme, znači, dok imamo te dileme koje nam dolaze sa zapada kada je u žene. U smislu, zašto su poslanici bili samo muškarce, nisu bili žene? Zašto nemao ženu koja je bila poslanika? Zašto žena nasljeđuje duplo manje od muškarca? E, zašto je svjedočenje žene duplo, da kažemo, manje vrednije nego muškarca? Trebaju dvije žene za ovaj, ili jedan muškarac. E, zatim da kažemo višeženstvo islamu i tako dalje, znači te stvari koje dolaze u smislu da se dokaže kako islam nešto od čega čovjek treba da bude daleko. Ja bih želio samo da uzmem jednu stvar da se malo ovaj, e, da se malo nije dotaknem i da vidimo, da kažemo stvari e, koliko ti ljudi imaju pravo, odnosno koliko nemaju pravo. E, mi svi znamo i čuli smo za kuranski ajet 11. ajet u suri Nisa, Kad Allah je Allah je li vam daje širet da vodite računa o svojim djeci, kaže: "La izakara mithlu hadzil unthay." Kaže "Pripada duplo više nego ženi." Ovi ljudi koji rešire ove dileme, oni su u ovaj Kur'anu skaje tu da kažemo kao dokaz i kao pravilo za sve stvari. Hoće da kaže: "Ha, hoćete da vidite kako je žena sam pogledajte ova ajet." Muškarac ima duplo više nego žene. I oni mislije da u svim stvarima, u svim stvarima u islamu, da žena ima duplo više, da muškarac ima duplo više nego žena. Međutim, ako pogledamo i ako se vratim. i na samo nasljedno pravo, vidjet da nije uvijek da muškarac naslindjuje više od žene. Ovaj kuranski ajto ovdje govori o djeci. I na primjer, ako čovjek ostavi za sebe mušku i žensku djecu, Onda u, tom, onda u toj situaciji muškarac uzima duplo više nego žensko djete. I mislim da je ovdje veoma lahko da čovjek dokući mudrost tog propisa. Jer čovjek on je obavezan da izdržava svoju familiju, da izdržava svoju ženu, da izdržava svoju djecu i tako dalje. Međutim, u drugom u drugu ruku žena nije obavezna da izdržava nikoga. Kao što smo rekli, žena uvijek neko izdržava. Međutim, Allah Đelešanu je opet dao da ima, ali duplo manji od muškarca, radi obavezeje tog muškarca. I mudrost toga bar mislim da je vama lako da će do kući tu stvar. I normalno da ne govorimo sad o drugoj stvari, a to je da je bio običaj pred islamski Arapa, a ne samo Arapa, stvar koji dan-danas prisutna je na našim prostorima, a to je da žena ne nasljeđuje. I zato i dan-danas imate tu stvar da žena od sramote neće da uzme svoj dio što joj je ostalo. Znači to je jedan običaj koji je paganski običaj. To je samo draga braći, cjene i sestre u ovoj situaciji. Dokimate stvari u islamskom naslenom pravu. Kada se dešava da žena nasljeđuje više, duplo više i više od duplo nego što nasljeđiva muškarac. Na primjer, ovo je sada nasleno pravo jedna od najtežih nauka u islamskom pravu. Ja ću vas pomeni samo nekoliko slučajeva da vidite. Da ni ona ko kako ni kažu. Na primjer, ako umre žena I za ostane muž I ostane čerka Čerke pripada koliko? Zna li koliko pripada čerke? Čerke pripada pola Znači čerka u samom startu Uzima pola i mjetka. Mužu pripada koliko? Pola ako nema Međutim ovdje ima djete Znači muškarcu ovdje pripada četvrtina Znači muškarcu pripada četvrtina Mužu A čerke pripada pola i mjetka. Ako nema niko od naslednika, mimo njih dvoje, ono što je ostalo Jo na još jedna četvrtina, ona se vraćava k čerki. Tako da k čerka ovdje uzima, uzima tri četvrtine, a muž njen uzima samo jednu četvrtinu. Na Naprimer, umre je čovjek, ostave za sebe babu i majku. Babu i majka koliko nasljeđuju? Babu i majka nasljeđuju šestinu. Šestinu podjednako. Znači njih dvoje uzimaju šestinu popola. Znači vidite sad ovdje, sad u ovoj situaciji uzmaju podjednako. Ako čovjek, na primjer, ostavi braću i sestru i sestre po majici, ostavi njih više, koliko oni nasljeđuju? Nasljeđuju šestinu. Međutim, podjednako. Ne u smislu da ovoj brat po majici da mu pripada više nego njegovoj sestri i tako da li. Znači, vidjet ćemo imaju situacija kada nasljeđivaju isto ili čak kada žensko kao nasljednik uzima duplo više ili više od duplo nego što uzima muškarac. Znači, vidimo da ta, da kažemo da te stvari dolaze e, znači čisto i sa jasnim ciljem, a to je da ljude udalje od Allahove subhanahu wa ta'ala veri. Ova tema je, draga braćo i cijene sestre, veoma osjetljiva tema. E, mnogo je izazova na putu ovoga o čemu sada govorim. I također kada bi govorili o izazovima žene muslimanke Dakajemo konkretnije ove teme vidjeli bi da tu ima mnogo izazova. Pri svega tu su izazovi ljudi. Naći nemuslimani koji nam daju neispravnu sliku o ženi, muslimanki i koji nam u isto vrijeme daju sliku kako bi žena trebala da bude. To je prva stvar. Mađutim ajde ta prva stvar se nekako može možda dokući. Mađutim s druge strane imamo znači imamo mislioce muslimane koji su iz nekog razloga, možda i svoje slabosti, možda pod pritisko, možda pod ovim, da kažemo, počeli da govore neke stvari koji su daleko od principa vraćanju Kur'anu i sunnatu Allahu od poslanike sallallahu alaihi I zato najveći belaj, najveći musibet za ženu muslimanku danas jeste kada takvi ljudi dođu i počnu govoriti muslimanka smije ovo, muslimanka ne smije ovo, a uopšte nije onako kako oni govori. Znači, to je taj problem, to je taj musibet, kada dolazi od onih ljudi koji govore na jedan način, da kažemo, u ime Islama, u ime muslimana. I treća stvar, da kažemo, na primjer, jedan od tih izazova, jesu također, na primjer, neke, da kažemo, neki običaj kod muslimana, koji u istinu, kroz koje se vide da ženi muslimanki ne daju njeno pravo. Znači ti običaji ne samo da nisu građene Kur'an i sunnata poslanika nego su potpuno u suprotnosti osnovnim principima Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam s osnovnim stvarima sa koje je došao Kur'an i sunnat oni su u suprotnosti jer zato ponekad vi ste vidjeli na primjer da je bilo nekoliko uh, stranih putopisaca koji su prolazili kroz Bosnu i koji su pisali o običajima bošnjaka u Bosnijarskog i tako dalje nije više, ne jadan. I oni prenose, oni pišu ono što su vidjeli. Ti ljudi ne zna istana, međutim kažu, bošnjaci kao muslimani tako se ponašaju prema ovome. I sad ne doboj da to bude neka stvar koja nema nikakve vizi za Islamom. Znači oni prenesu i kažu, e, eh, vidite, da se muslimani tako ponašaju. Znači to nije samo kod nas. Znači to je tako isto i islamskim, da kažemo, arapskim državama, gdje imate ti neki mjesta, ti neki, eh, da kažemo, dijelova, gdje su ljudi daleko od ispravnog iluma. Ja bi te nek ja mogu sada voditi, spomniješ da sam ja lično vidio, ne kažem da sam slušao od ljudi od učitelja, a međutim to je sada široka tema, to je sada otišle mi na neku, u svakom slučaju stvari koje nemaju veze sa islamom. To je također jedan veliki problema. I kako ćeš ti onda čovjeku, nemuslimanu reći to nije muslimano, to nije islamsko, Kada on kaže: "Ma vidio muslimane da to radi. A ma ni a ja vidio. Nije da sam čuo, nije da sam čitao, ja sam vidio svojim očima. To je također jedan problem. Znači ti paganski običaj nemuslimanski običaji koji se na jedan način dan danas gaje među muslimanima ili u islamskim sredinama. I za kraj mogu da kažem, da ponovim što sam možda više puta spomenu u predavanju i želim namjeno da pomenem da je ovo znači, tema koja je široka i o kojoj se mnogo, mnogo može govoriti o žene u Kur'anu. O ženi u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Posebno o ženi u prvom, u prvom periodu Islama. O mnogim stvarima možemo govoriti. I zato, alhamdulillah, mnogo je danas o tome je pisano. Jedan dio toga je kod nas preveden. E, na naš jezik gdje su praviljene komparacije. E, primer, kao što je knjiga šeha Mustafa Sibanja, žena između širijatskog prava i zapadnog prava. Jer pogledajte, na primer, mi ovdje, e, naše predavanje nosi naslov žena dio počasti islama i poniženja savremenog društva. Ja nisam mogonica mimo vremenenih mogućnosti osvanjenova i drugi dio, a to je poniženje savremenog društva, da kažem. tako savremeno društvo danas ponižava ženu? Jer to možemo vidjeti. To je znan u dan možemo vidjeti kako današnje društvo ponižava ženu. Od toga da vidite da skoro svaki danas čovjek koji otvori ugostiteljski objekat teško da će dovesti muškarca da to radi, bilo da je prodavcem, bilo da je nekakafan, nam go dovodi tu ženu. Zbog čega dovodi tu ženu? Zato što ona baš najbolje radi taj posao ili što će na jedan način kod njega ona biti reklama da mu dovede da mu dovede da kažemo ovaj, muštari i tako dalje to je podiženje za žena žena u islamu niti može da bude roba niti može da bude reklama niti mo... žena sama po sebi samim tim što je ona žena ona je islamu počešćena i Allah Đelešanu je dao mjesto i pravo islamu bila ona vaka bila onaka samim tim što je žena Allah Đelešanu je počestio međutim Kakva je žena u današnjem dobu, to sami možemo, mislim, dok učiti, živimo u tom jednom dijelu Zapada, u tom jednom dijelu europe i tako dalje. I sami smo očevici svega toga. Ali se nadam da kroz ovo što smo spomenuli, da možemo vidjeti koliko toliko, koliko je Islam počestio ženu, koliko je Islam počestio ženu i koliko joj je dao njeno pravo. Molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da nam se smiluje, da nam oprosti ida nađemo ovo naše predavanje na vagi naših dobrih djela na sunjem danu aku la hada wastaghfirullah li walakum fastaghfiru kulimatika pita za čašnu temu buyrum buyrum je na samo je znači stvar Allah dželle šanu kaže znači imate najdruži ajit u Kur'anu, ajit u Dejn gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori ili muškarac ili dvije žene znači to je Allah subhanahu wa ta'ala propis i to je osnova sa kojom čovjek prilazi stvarima i zato draga braćo znači ovu stvar napominjemo zato što je to jedna veoma bitna stvar to je akaitska stvar na čovjek prilazi tome zato što je to Allah subhanahu wa ta'ala propis čovjek dokuću mudrost toga ili ne dokuću mudrost čovjek to mora da prihati međutim mislim da je stvar kada je u pitanju svedočenje, kada u pitanju svedočenje, e, otprilike je jasno isto kao što je u pitanju kada u pita, e, kao što pitam sar kada se govori o nasljeđivanju. Значи znači, žena je bar kako se spominje, znači i kako se spominje u pojašnjenju ovoga, Allah subhanahu wa ta'ala nam nije pojasnio zbog čega. Možete mi samo skučnjati koji su komentari sa kojima su o tome govorili, pogotovo u savremenom dobu, su govorili? I Ispominje se znači da je žena po svojoj prirodi I to nam mi poznato, znači, mnogo slabija nego muškarca. I zato i sami čin svjedočenja, neke stvari koja se desa, da kažemo, ubijstva, krađe, svjedočenja ovoga, znači je nešto što nije lako za ženu. I radi toga se traži da tu stvar posvjedoče dvije žene. Jer nismo oko čovjeka da čovjek vidi, naprimjer, da se desi saobraćajna nesreća i da žena vidi da se desi saobraćajna nesreća. I zato kad da se desi saobraćajna nesreća, nećete vidjeti da se žene okupile da vidje šta se radi. Nakon se okupili muškarci ljudi. Dok imate u isto vrijeme, znači ponovo kažem, ovoj stvari se još više treba goti. Imate stvari u Islamu koje ne mogu posvjedočiti osim žene. Ima stvari u Islamu koje ne mogu posvjedočiti i ne prihvata se svjedočenju osim, osim žena. Međutim, kao što reku, stvari je široka. Allah ne je bilo znan. Bojru, Bojru, Na morim. Hvala i kod šalbe sa radbenom mu koga koga dađiđu? Daćem mamiću dijete, malo pa spomenemo. Dobro, znači vezan je za prvo stvar, znači, da je, znači sad smrtiš malo fikske stvari, znači prilogom razvoda braka koji ima pravo staratezistva nad djetom. U je dijete, da kažemo e, malo, znači dijete ispod sedme godine, onda tada dijete po koncenzusu pripada majici, znači dijete u tom periodu pripada majici. Ukoliko djete posle tog perioda, znači posle sedme ili osme ili devete godine, znači kada djete ojača, onda se djete tu daje pravo izbora. Daje se djete da izabire hoće li biti kod svoje majke ili će biti kod svog oca. Jer po, po ovoj tem imamo otpriljivnik oko pet hadisa Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. U tim hadisima se kaže da je posanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kao što je hadis obo u Davudu, rekao ženi, Anti ti imaš veće pravo nad njim, sve dok se ne a to je kada je dijete znači, is u znači ovom per, periodu, znači manjem od sedme godine.